Un programa més tenim amb nosaltres el Marc Pasqual, Vida Autònoma. Aquesta secció i aquest espai ens robia el Rubí al dia que ja sabeu que intenta que practiquem, que ens informem sobre sí. precisament això, no? poder tenir una vida al màxim d'autònoma possible. Marc, bon dia, què tal? Bon dia, molt bé, avui molt a... content. Molt content, ah, ja anava a dir el Marc que avui està molt content, per què? Bueno, que encara res ha tancat per fi que jo, jo el tinc al costadet i bueno, s'agrairà molt el canvi la veritat, ja només per anar fins a casa i no trobar-te una pila de camions i s'agrairà i després a l'hort i bueno, el fet de viure allà, les olors i tot de fet, algun dels nostres tertulians deien que encara no en tenien com el camí vell Llull Estrell havia pogut suportar un trànsit de camions eh, tan important, perquè, home, mm. tampoc és que l'asfaltat sigui una ja. meravella, no? A part de la molèstia i de que no és, un, no és una via ampla amb la qual cosa, doncs, clar, el ja tema de... Que es continua tot el tros... Exacte, es continua tot el tros, no pots adelantar, en fi, és una mica... una mica... una mica punyetero. Això, en quant a mobilitat, ja no diem el que tu deies, mm. no?, en quant a totes aquelles persones que viviu o treballeu allà al costat... Eh, evidentment treballar com estudi d'un advocat té té uns moltes, pegues cap, moltes cap, pegues, cap avantatge, no? Cap avantatge. Molt rebé, doncs content com està, parlarem de, de residus. Saps què? Malgrat, eh, aquesta és una bona notícia, en tenim una de no tan bona, i és que Rubí ha eh, anat enrere en el reciclatge precisament de residus, i abans, per dir-te una cosa, eh, reciclàvem un 25%, ara fem un 17%. Vull Vaja. dir que sí, hem anat enrere amb el tema de la recollida selectiva, eh, i també durant la setmana, aquesta setmana en parlàvem, no?, qui, arrel de, del tancament de, de l'abocador. No tenim una bona cultura a l'hora de gestionar els nostres residus. Bé, d'això anava a parlar. Vaig, he volgut aprofitar la situació la coyuntura per fer una sessió sobre la gestió de residus. Doncs vinga. No, òbviament no estem parlant de tenir una planta de reciclatge a casa, no. però sí si una miqueta és una sessió una mica filosòfica en el sentit de que no anem tant a, a donar idees concretes de què fes a, a, bueno, a plantejar opcions i que ens qüestionem què volen fer ah, no. d'entrada, quan tu dius aprenem a gestionar els nostres residus, estem parlant de l'utòpic típic, paper sí, sí, sí. vidre, orgànica envasos envasos, sí però, bueno, ho he sabut una mica i després he fet un altre, el rebuig com sempre, i a l'orgànic eh, pel que anem a parlar ara L'he volgut separar en dues parts Hi ha l'orgànic tou, diguéssim Hi ha el compost, que és la part més dura És les restes de poda és Aquí vull incloure el paper ah? No el cartó, però sí el paper Anem a parlar-ne sí. Justament, bueno, això, la gestió de residus Els residus estan molt bé separats Hem de separar, seria lo correcta per a una consciència global, mediambiental, etc. Epe, i per el que deiem, eh? perquè els advocats somplin, perdoneu-me, més poc a poc, sí. i d'allò que, que s'haurien d'omplir. Exacte. Però, ehm, a part de reciclar, el que vull plantejar és abans què. És a dir, hi han coses, està molt bé reciclar, però potser hi ha coses que no cal llançar directament, saps? És a dir, els envasos, els envasos, molt bé, però potser en de llançar-los els podem reutilitzar. Les famoses 3 R's que ensenyen a la primària i que tots ho tenen molt clar i després tots oblidem del reciclar, reparar, reutilitzar... Doncs justament anem aquí. Què plantejo? Que per una banda, en la mesura possible sempre, i penso que ha, algunes no són compatibles amb, amb un pis, per exemple, quan parlem de, de compost, bueno, llançar el paper i tot això amb una, una caixeta petita no et servirà, però si tens una pila composti. Sí. Així que no, adaptem uh -huh. a la nostra vida el que vulguem i el que puguem. Per una banda, <coughs> perdó. Em, orgànic. Aquí van això, totes Val. les restes de, pollastre, de... Tot el que la seria... del pollastre, del tomàquet... El que no ens um, hem menjat perquè no... Les filles de les carxofes que m'han sobrat... Exacte. O... En, bueno, penso que amb tou ens entenem... És vale. bàsicament el menjar. Llavors, aquí em, vull separar la segona subcategoria, que seria compost, que és tota aquesta o, o les peles... De frita, que mm. és una mica més dur O la, la follaraca, de quan hem escombrat Val. O quan hem podat Tot això amb el paper Amb el paper estem parlant de diari I paper, no? paper de cuina Paper de cuina, bé Són okay. lliures de passar bé de vàter el, Una miqueta el filtre que hem de posar És els contaminants que porti ben. És a dir, paper de fotografies Que té tant químic i és tan dur I no. és tan plàstic, de fet, no però, bueno, són tot de coses que també es descomponen, perquè cel·lulor és el que havia a la fi, uh -huh. però, com que té un altre ritme de descomposició, separaria de, de l'organic tou, diguéssim. Mal. Amb això que podem fer? <coughs> amb això, just, justament, o a la pila de compost, que té un ritme més lent, o, si no, bueno, ja si us aventureu a fer, a fer paper, de fet, ja seria una experiència molt xula. I, en canvi, l'organic tou sí que podria anar a verbicompost amb, les, amb els culs de terra, o el bocashi, que és un tipus de de compostar però fermentant són diferents tècniques però que comporten ri diferents ritmes una cosa pot ser més intensiva és a dir, al balcó podem fer el, el compost diguéssim amb l'orgànic tou i en canvi si tenim una pila a l'hort o a l'era podem fer-ho amb, amb aquesta pila de paper i aquesta pila de restes de fulles per altra banda, el plàstic ah, això. A dic a plàstic veure, i no dic envasos perquè mm, evidentment Diu defineixi plàstic bueno, I defineixi envasos S'avirà sí. les dues, plàstic i envasos Abans de llançar-les Que tots tenim molt clar Que clar, el, els envasos s'han d'aixafar Per treure l'aire, que ocupin menys i tal. Sí. Però Quan parlem d'envasos un envas, Segueix sent un envas pel que hem buidat o sigui, Podem reomplir mm -hmm. Aleshores, el, Per exemple És un, un exemple molt fàcil Però penso que és molt clar els brics de llet o de suc o el que sigui uh -huh. si no els plaguem, pot ser una tutxana no t'estic de construir un edifici eh? no. però jo he vist jardineres fetes amb brics que sí. després tu els pots pintar uh -huh. i després per dins els pots forrar amb una tela impermeable que això per fer-ho amb nens és una meravella Mal i funcional bé. ho és del tot Val, o bé. per exemple amb les ampolles plàstiques de litre i mig o i no direm Bueno, ja ho he dit mm. Ampolles de plàstic de letra i mig típiques sí? Les podem tallar Hi ha tot d'artil·logis de... que eh? s'han posat molt de moda ara Us mm. estan donant molt a conèixer Són artil·logis que per tallar Les ampolles de plàstic i fer-ne corda Jo ah. justament vaig publicar una crònica sobre això A principis de setmana, em sembla A la web la trobareu Que això és un tallador de plàstic Amb un cúter i una estructura de fusta Tu estires i vas fer com una espiral Al voltant de l'ampolla i et surt una corda que ja jo, que és molt resistent i això per lligar canyes a l'hort o és que per lligar qualsevol cosa doncs molt bé, mireu a, a, a, a, la brida, a, a la web de vida autònoma Justament. seria com una brida en aquest cas doncs, uh, utilitzant reciclant material no cal que aneu a, a, fer, a comprar una brida d'aquelles negres no, no. Podeu fer o tothom que, que comprar el típic cordill per, això, per lligar les sí, o per o lligar. Sí, que amb bobines, això és que no cal comprar-ho ja jo, jo això m'ho vaig fer no sé si em vaig gastar 3 euros en total per fer-ho i, I serveix I Genial bé. Perfecte, doncs eh, aquesta n'és una pro, per exemple, llaunes Què fem amb les llaunes? Les llaunes Amb, Què una, un amb una llauna Imaginem-nos la llauna sense tapa Tu pots, amb un, primer fas el dibuix Diguéssim, sobre la, un lateral Però amb un taladro, amb un trucant Fas tot de forats I eh, fer com una quadrícula ja amb un vist després els... Digues si enfies el tornavist i torses. Que et queda com una xapa aixecada que et podries tallar. Uh -huh. Això és un magnífic rallador. Ah, mira. És un exemple. Hi ha tot de, de tècniques, idees... Bon, això ja sabem que internet té de tot. Però hi ha, ha tota una segona vida o tercera vida darrere els envasos i no cal llançar-los. Que si els llençem han d'anar als envasos. Però no cal llançar los En el cas del vidre és molt clar. El vidre sempre s'ha utilitzat o per tornar-hi guardar cereals, gra... Bueno, espècies, també se'n poden fer espelmes amb una mica d'aigua, una mica d'oli i alguna cosa que floti sobre moltes de, de, de vàter, uh -huh. és una, una espelma ideal bueno, és això, és una segona vida el rebuig sí que... Bueno, de fet el rebuig el que ens hem de plantejar és que hauria de ser el contenidor més petit de tots tot té un lloc i hi ha molt poques coses que no tenen, cap, no tenen cabuda en un, en un dels altres espais i han d'anar al rebuig aquest vale. hi serà sempre, però quan menys millor i per altra banda, sí que parlàvem del paper entès com a cartró, que aquest, per, bueno, perquè dèiem de fer la fullera que el composti i no és tan viable. No. Bueno, si volem fer foc... Aquest sí que és viable, no guarda, clar. No ho sí. guardem tot, uh -huh. però sí que si tenim una llar de foc o volem cremar herbes quan és temporada, per començar el foc, sempre van bé. Sempre s'ha utilitzat, no?, al diari. Exacte. Al diari el podem ficar a fer compost i ja el cartró el podem guardar per aquí. Molt bé. Eh, són opcions, com dèiem, eh, per eh, fer o per eh, intentar fer menys residus, eh, o com a sí. mínim eh, això, que arribin en, el, en aquella bossa que és la final, per dir-ho mm. així, el mínim de, de residu possible. Sí, seria això. És, abans de llançar, plantegem-nos. Li puc donar un ús? Sí? No. I si no, el llancem. Bé, doncs escolteu, alguna cosa més a dia hem arribat pràcticament al, wow. al final de la, de la nostra secció d'avui i el que sí que en tot cas podem dir ja han residus, que moltes vegades són d'origen, que com a consumidors també ens podríem plantejar mm, accions determinades, potser perquè, en aquest cas, les marques se n'adonin, jo reivindico molt, eh?, se n'adonin que no ens cal un doble envàs. Per exemple, parlo sí. del tub de la pasta de dents. No em cal la caixa, perquè el tub ve rotulat i ve... Per tant, inclús per la publicitat de la marca no caldria. Potser és un tema de trasllat, en en aquest cas, de, de, suposo que és un tema Segurament. de logística a l'hora de traslladar-lo, que és molt, Però sí, molt realment necessari. I l'envasi individualitzat. Quan tu compres uns cruzanets amb una bossa de 12 unitats, cada un porta el seu plàstic dins hem arribat a nivells exagerats. Ja hem arribat a, a determinats nivells, a, mm, les galetes, fins i tot, si mabures, eh, perquè hi ha, hi ha el cartró, i a dintre hi el plàstic, etc. No sé si com a consumidors en, hi va haver una iniciativa, no em facis ara quin país que no recordo, hi va haver una temporada que els consumidors anaven a comprar i quan arribaven a caixa començaven a treure saps? I ho deixaven tot en allà, al súper. I li deien al súper, mm, explica-li el el majorista en aquest cas, no? explica-li sí. el de la... Eh, perquè no, jo no m'ho emportaré a casa, o sigui, mm, jo no vull i aquest reciclament no, no el necessito. Eh, bé, va semblar una idea prou original i en aquest cas sí que diem eh, el tema aquell de la llei dels envasos, etc, que és també prioritari, i nosaltres podem reciclar, però en aquest cas doncs, també s'ha de fer des de l'origen. Marc, ha estat un plaer, t'esperem la propera setmana, que sí. em dius de què parlem? La setmana que ve farem fitoteràpia. Ai, que guai! Sí. No? Molt més, bé. Ara que ho estic estudiant, anem a parlar. Doncs, no parla. doncs perfecta perquè mmm, crec que és una interessant especialitat no? i val la pena que en coneguem encara moltes més coses. Fin la setmana que ve! Fin la setmana que ve!